Володимир Виниченко. Поклади золота. Наум Абрамович, примруживши пташині круглі очі, і, наблизивши свого карлючкуватого носа до широченного скла каварні, пильно дивиться на вулицю. Вітер дугою напинає патьоки дощу, і, здається, хтось тягне великого волока каналом вулиці. Людська риба прожогом тікає по закутках, або нап'явши над собою круглі чорні бульби, безладно, безпотрібно, советься то в один бік, то в другий. Дно канала мокро блищить вогнями й фарбами ліхтарів і реклам. Важко і густо суне низка автомобілів. А Крука все не видно. Наум Абрамович зітхає і пускає з руки завісу у вікна. Прокіп Панасович круг зволять запізнюватися. Вони мають побачення з якимсь собі там Наумом Фінкелем. Чого їм поспішати? Що таке Фінкель? Нещасний комісіонер, капцан, жалюгідний емігрант. А Прокіп Панасович, увага, банкір, фінансист, мільйонер. Що той самий Наум Фінкель був колись відомим адвокатом, що колись на засідання суду в тих справах, які провадив Фінкель, часом тільки по квитках пускалася публіка, це нічого не значить. Це було колись у якомусь іншому світі. І що той самий Прокіп Панасович Крук був тоді маленьким банківським службовцем, і що був час, коли він принижено сидів у кабінеті Фінкеля, благаючи взяти в оборону його, бо він прокрався в банку. Це також не має ніякого значення в теперішньому, перевтіленому житті. Тепер Фінкель принижено сидить і жде на Крука. А Крук знає це і не спішить, бо круг тепер – сила, а Фінкель – капцан. Правда, Фінкель не продав ні свого сумління, ні доброго імені, а захопивши з собою тільки честь і перстень з двома каратами та жінку з трьома дітьми, утік за кордон. І за це він має злидні, клопоти, поневіряння та приниження. А Прокіп Панасович накрав в українського уряду грошей і зате має банк, авто, жінок, усі розкоші та пошану. Чи має круг честь і чистоту сумління? Боже мій, ці акції на європейському ринку розцінюються не вище за українські гривні. Наум Абрамович знову зітхає і перекладає ногу на ногу. В каварню набилося вже стільки людської риби, що, здається, поганесенькому ганесенькому бобирчикові місця не знайдеться. На підлозі в різних напрямах розбігаються мокрі сліди від зібраних чорних бульб, а під ногами – калюжі. Жовтосивий туман тютюну, дихання, випарів кави густим серпанком обсотоє лямпи обличчя стіни. А в тумані, як гуркіт воза по бруку, гомін голосів, виплески сміху, брязкіт посуду. Не поспішає пан Крук, не поспішає. Одначе, коли б він докладно знав, з якого саме приводу має бути побачення, е -е, він би рачки приліз. Не тільки бо для колишнього банківського злодюшки Щупака, нафаршированого накраденими грішми, але й для поважніших європейських рибин ця справа є така пожива, що погоняться за нею з граєю, аби тільки повірили в неї. Наум Абрамович знову дивиться на годинник, проводить рукою поребруваті лисині, і більше для сусідів, ніж для себе, знизує плечима. Навпроти, за сусіднім столиком, сидять дві жінки з оранжевими устами і з густими, як пір'їни, віями. Наум Абрамович іншим часом зчепився поглядом зотою, що в неї двома серпиками лежить волосся на лиці. Загониста каналія. Але сьогодні не до цього. О, нехай тільки вийде ця справа. Гоу! Сотні загони і жагучих, скромних і святих, будуть чіплятися в нього не тільки поглядами, а й усіма своїми молодими тілами і душами. Тоді раю з дітьми на рів'єру. Маєте віллу, маєте авто, яхту, бажаєте аероплян. На аероплян, на те все, що хочете, тільки дайте спокій і простір чоловікові. Фені – кольє із справжніх перлів. І, господи, які вони всі стануть добренькі та ласкавенькі до нього! Але головне – повернути собі себе самого. Оце найголовніше. Ох, скинути з себе, як стару, заяложену смердючу робочу блюзу, цю вишукливу ласкавість у погляді, цю згідливу посмішечку перед усяким кругом. От навіть тепер, знаючи, що в його руках величезна сила, що круг повинен плазувати перед ним, він все ж таки завчасно почуває в собі оцю ласкавеньку догідливість. Повернути свою загублену гідність, певність, бути собою бути таким, як був колись. Зробити операцію відмолодження – не повзати перед Фенькою, не доказувати собі нею, що він ще не старе, нікчем не луб'я. Кажуть, ніби навіть лисина зникає. Чорт з нею, з лисиною, хай собі буде. Хто має мільйони, в того й лисина блищить, як із діамантів. А, Прокіп Панасович нарешті прибувають. Круг помалу... Не хапаючися, просуваються поміж столиками, недбало, байдуже кидаючи слова вибачення. Пальто на ньому поважне, англійське, темно-сірого кольору, з легким пухом. Дві-три краплини дощу на плечах, упали, поки завта перейшов у кафе. Лице по-англійському голене, очі пукаті, але такі собі певні, спокійні. Оце той самий колишній пирятинський кандидат на арештанські роти, е? Трошки запізнився, затримали справи. Оце усе вибачення за трошки запізнення, майже на годину. Але довгасте смугляве лице Наума Абрамовича, як гречаний вареник, умочений у масло, смачно і привітно блищить посмішкою. Він швиденько допомагає Прокопові Панасовичу скинути англійське пальто з ніжним сірим пухом і сам обережно та шанобливо вішує його на кілок поруч із своїм пальтичком. Прокіп Панасович поважно витирає тонесенькою хустинкою буре в ластовинні чоло, потім звичним рухом обох рук розпушує на скронях чорне, закучерявлене волосся срібними виткими ниточками в ньому. Товсті губи трошки гідливо стиснені, щось негритянське є в обличчі. Ну, Науме Абрамовичу, які там справи? Наум Абрамович розуміє, починається діловий бій. Без підходів, без потискування руки противникові, навіть без кількох традиційних у Парижі слів про погоду. Що там церемонитися з якимсь собі фінкелем? Дав йому одного-другого штовхана, скрутив, зім'яв, і вже вся справа в руках переможця, і вже роби з фінкілем, що хочеш. Але на цей раз пан Крук трошечки помиляється. Наум Абрамович загадково посміхається, приплющи пташині очі і просто дивиться в лице Крукові. — Справи добрі, прекрасні справи. — О, як, нечасто можна почути таку відповідь. Маєте рацію, не часто. Скажіть, багато мільйонів у вашому банку. Не бійтеся, кажіть у десять разів більше. Крук важко скошує очі на фінкеля. На букатих баньках стає видно червоні жилки, як на осінньому листі. Наум Аврамович вибачливо й ніжно кладе руку на рукав Крукові. Скажу вам, Прокопе Панасовичу, по щирості. Справ багато не маю, є тільки одна. Але ця одна така, що сотня таких банків, як ваш, влізе в неї, як оцей франку мою кишеню. Для живості образу Наум Абрамович виймає з кишені жилета монету, показує її круковій, кладе назад. Сотні? Розумієте? Так що, часто можна мати такі справи, а? А ви, Науме Абрамовичу, не почали вже часом займатися писанням сценаріїв для кіна? Це такий сценарій для кіна, це такий сценарій. Маєте рацію, грандіозний сценарій. Всі європейські уряди моментально згодилися б грати в ньому, коли б тільки покликали їх. А може й гратимуть? Може. Треба тільки, щоб Проків Панасович був некруглий ідіот. Так я про себе такої думки ще не маю. Крок без виразу, але швидко змазує поглядом полиці Фінкеля. Не вірите, розуміється. Думаєте, коли не ідіот, то божевільний? Слава Богу, хто знає Фінкеля, той може сказати про нього, що собі хоче. І нахаба, і розпусник, і дурень. Але ніяка фантазія не насмілиться уявити, що Фінкель – фантаст, і що коли-будь він брався за нереальну справу. Прозаїк до останньої волосинки в носі, реаліст непоправний і вузький. Круг байдуже зиркає по каварні. «Що ж за справа така?» Тут Фінкель в один момент змотує з очей, з уст, з усієї постаті вираз й виклику. Цю зброю можна відкласти, своє зробила. В лиці проступає серйозність і врочистість. «Що за справа? Зараз кажу, але наперед дозвольте поставити вам одне питання». «Будь ласка». До столика плавка, як на коліщатках, стацею повною чашок і склянок, підкочується гарсон у білому фартусі і механічно нахиляється до крука. — Масьє? Крук коротко, не дивлячися на нього, кида. Чорний. Гарсон відкочується в дріботливий гамір голосів. — Так от, Прокопе Панасовичу, дозвольте вас запитати. Ви маєте змогу асигнувати сто тисяч франків на цю справу? Чекайте, я знаю, коли справа варта того, то який розумний чоловік не візьметься за неї. Я питаю тому, що справа дуже важлива і секретна. Коли не маєте змоги, то краще про неї нічого не казати. Скажу тільки одне, за ці 100 тисяч ви можете мати сотні мільйонів. Не хочу ніякого перебільшення і через це не кажу мільярдів. Цілком скромно, реально. І без сценаріїв. По трохи припухлих по віках Крука просковзує усміх. Дійсно, скромність надзвичайна. Але, скажімо, вільні сто тисяч може й знайдуться. Хоча часом їх трудніше знайти, ніж реальні сто мільйонів. Бон, це перше, що треба знати. Коли Крук каже, що може знайдуться, значить вони знайдуться якщо треба буде. Розуміється, на що шукати, як не треба? Ну, так от, Прокопе Панасовичу, справа така. Тут Фінкель з байдужісіньким виразом повертає голову праворуч, потім ліворуч і пильно оглядає сусідів. Потилиці, спини й обличчя суто французькі, ніякої небезпеки, що підслухають. Але на всякий випадок Наум Абрамович підсуває стілець ближче до столика і злегка перехиляється до крука. Так от, справа така. В одному собі царстві, ну, скажімо, в Росії, в одному місці жив собі один учений. Ніяких назв, імен і тому подібного я, вибачте, казати не буду. І ви, як ділова людина, самі розумієте, через що. Коли в загальних рисах справа, здається вам, і, як то кажуть французи, практикабль, Можна буде імена, назви, і усі деталі. Круг мовчки згідливо хитає головою. Так от, цей учений винайшов поклади золота в одній частині Росії, чи колишньої Росії, коли хочете. Там казилася революція, гуркотіло бомбардування, розстріли, божевілля, а чоловік сидів собі в своїй кімнаті, студіював, длубався, вираховував. І таки і додлубався. Ви уявляєте собі такого фантаста? Ну, як людина не дурна, нікому, звичайно, ні слова, тільки найближчим своїм людям. Та всякий секрет – це все одно, що вода в жмені, і як щільно не стискуй долоні, вона тобі просочиться. Якось просочився й секрет. А головне – дійшов до більшовиків, та хоч би вже до вищих, а то до комісарчиків чи кістів. Комісарчики, розуміється, зараз же зробили в ученого трус. З приводу, звичайно, не би контрреволюції. Забрали всі папери, забрали самого вченого, а з ним його жінку, двоє дітей, усю, значить, родину. Ученого, жінку і дітей на другу ж ніч розстріляли. А самі чекісти, їх було двоє, заграбувавши ще гроші та брилянти в ЧК, втекли за кордон разом із паперами вченого. Сценарій, правда? Так і сценарій, я вам скажу. А скільки їх було в тому божевіллі? Ох, ну та це ще тільки початок. Чи кистиці, чи посварилися, чи там їм чогось треба було, розділилися і мусили кожний окремо тікати за кордон. Але для того, очевидно, щоб один без другого не міг використувати папери вченого, вони поділили їх між собою відповідним способом. Розумієте? І от тепер шукають один одного поза кордону. Спитаєте, чого ж шукають? Хіба не змовилися заздалегідь? Тут я вам нічого не можу на це сказати. Може довелося перемінити прізвища, може не могли знайти один одного, може один уникає, а другий ловить. Остання версія найправдоподібніша. Про одного точно відомо, що він шукає другого. Об'їздив уже всі держави, де можуть бути емігранти. Тепер їде сюди, до Парижу. Ви вже, розуміється, догадуєтеся, в чому справа. Круг невиразно примружує одне око. Так, ніби догадуюся, але викладайте далі. Ну, догадатися розумній діловій людині не важко. Справа коротка. Треба цього чекіста взяти в свої руки, а з ним усі папери й поклади золота. От і все. І сценарій, і найбільша реальність. Круг, одначе, чогось тісно стуляє негритянські губи свої і утягає їх у рот, а очі дивляться в стіл. Хм, у кожному разі реальність така, що вимагає багато і багато реальних даних. Маєте ви їх? І Круг змахує просто в лице Наумові Абрамовичу двома гарними баньками з пукатими, як два зернятка кави чоловічками. Фінкель вибачливо і скеляно, певно, посміхається. Звичайно, маю. Добре, насамперед, звідки відомо і чим то доказується, що такий учений дійсно існував. Далі, що він дійсно знайшов золоті поклади. Далі, що чекісти дійсно забрали папери про поклади. Що цей чекіст є саме той, що вбив і забрав папери, що вони тепер у нього. І так далі, і так далі. І нарешті, чого ви з цією справою звертаєтеся до мене, коли такі певні в ній? Наум Абрамович терпляче слухає Це всі ваші запитання. Чудово. Ви підходите до справи як справжній фінансист і реальний аналітик. І от чому я насамперед звертаюся до вас? Друга причина цього та, що ми ж не чужі один одному, з якої речі я насамперед понесу мільйони якомусь французові, німцеві, росіянинові чи якомусь іншому чужинцеві, коли можу і повинен спочатку запропонувати їх компатріотові, українцеві. Чи ви гадаєте, що золото національності немає? Ой, має. Так оце моя перша відповідь. «Що ж до доказів, то я вам їх дам у документах і матеріалах, як тільки ви мені дасте своє слово. Слово Крука, що ви вступаєте учасником у цю справу і фінансуєте її». Крук ліниво посміхається. «Комік ви, Науме Абрамовичу, як же я можу давати слово, не знаючи як слід справи? Тут річ у довір'ї. Вірите мені, давайте всі докази. Не вірите?» Що ж, І Крук помалу байдуже виймає золотий порцигар з монограмами. Але під байдужістю вже закипає роздратування. Який чорт раз у раз виштовхує з нього, де треба і не треба, ці ідіотські слова про довір'я? Йому потрібне довір'я якогось паршивого фінкеля? Якогось маклера, що не здатний украсти десять франків? Бо він, круг, мовляв, накрав уряду грошей, і через це всяка шантрапа вважає за своє законне право листи до нього з фантастичними справами, вимогами, довір'ями, недовірами. Він – людина, з якою можна собі дозволити все. Наум Абрамович тим часом пильно думає, міркує, зважає. Аж очі примружив у димну далечінь каварні. Нарешті рішуче струшує головою. Добре, хай буде так. Ні одній людині без гарантії не довірив би цієї справи. Але Крукові можна з заплющеними очима покласти в його сейф усе своє життя. А крім того, Крук має на плечах голову справжнього фінансиста. Від доброї справи і сам не відійде. Хай так. А тепер я дам вам докази. Наум Абрамович без вагання бере свій чириватий імпозантний портфель, набитий газетами, старими проспектами різних підприємств, еротичними фотографіями та тому подібним. Суворо виймає з нього пакет і врочисто кладе перед собою. Поважно, не хапаючися, він виймає з нього один за одним документи і дає пояснення. Перший доказ – вирізка з більшовицької газети. Ось назва газети, дата, місце видання так далі. Цим оповіщається, що громадяни Микола Гунявий і Петро Куля колишні співробітники Київської надзвичайної комісії за незакономірні вчинки, убивства, грабіж і крадіж державного майна поставлені поза законом. Кожний громадянин зобов'язаний у всякому місці затримати цих злочинців і, по можливості, живими доставити в управу Київської надзвичайної комісії. Я прошу вас звернути увагу на ці слова. По можливості живими. Підливає гарсон з бляшанкою в одній руці і тацею із склянками в другій. Наом Абрамович байдуже кладе всю руку на вирізку. Дарсон ставить перед круком склянку, наливає з неї з бляшанки темно-рудого течева і відчалює до другого столика. Фінкель здіймає руку з документів. Далі. Опис гунявого і кулі. Гунявий, високий, 33 років, каштанові вуса і борідка. Ну, це, звичайно, прикмета малоцінна. Він міг поголитися і не мати ні вусів, ні борідки. Хоч у дійсності чомусь якраз цього й не зробив. Сіро-зелені очі, опуклі щоки. Увага! Опуклі щоки. Куля, маленький, брюнет, кучерявий, рум'яний, тонкі губи. Тут же й фотографії. Прошу звернути увагу, навіть фотографії. Це взагалі надзвичайний випадок, щоб більшовики друкували такі речі про своїх співробітників та ще й фотографії прикладали. Фотографії, правда, вийшли, як бачите, трохи невиразні, але характеристичні риси все ж таки є. І коли подивитися на живий оригінал, зразу можна сказати, чи та це людина, чи ні, і коли ви побачите гунявого, ви не зможете сказати, що це не він. Крук уважно довго вдивляється в стерті обличчя чекістів, такі тут прості, невинні. Чим же ви пояснюєте таку надзвичайність? Наум Абрамович обережно бере з рук крука вирізку і дбайливо кладе собі під лікоть. Чим? Тільки тим, що Гунявий і Куля вкрали папери про золото. От того й по живими, щоб видерти в них ці папери. Чекайте, Гунявий, Гунявий. Це не той самий, що був один час знаменитий своєю жорстокістю. Той самісінький, розуміється. Хм, але в оповіщенні про ці папери нічого немає. Е-е, Прокопе Панасовичу, ви вже вважаєте більшовиків за останніх ідіотів? Як же можна про цю справу широко розголошувати? Ну, а все ж таки, який доказ, що це саме вони вбили вченого? І що він знайшов ті поклади, і що вони мають ті папери. Фінкель згідливо спокійно хитає головою і мовчки подає крукові вузенький аркушик листового пожовклого паперу, списаний старим і ржавим чорнилом. Прошу спочатку зрівняти дату цього листа з датою вирізки. Наум Абрамович виймає знову з-під ліктя вирізку і показує пучкою на дату на ній, Потім на листі. Як бачите, лист писався за два тижні до оповіщення. Лист цей від одного близького приятеля вченого до українця-емігранта. Тепер читайте. Увесь лист не варто читати, тільки обведене червоним олівцем. Круг проте швиденько пробігає очима весь лист. «Вас там, як і всіх нас тут, уразить смерть М.П. Кублицького». Століття Росія грабувала, нищила нас, саме ім'я наше вкрала і сховала від усього світу. Століттями вона нас, і вся російська демократія, тепер немовби, соціалізм. МП Кублицький зробив надзвичайне відкриття величезних покладів золота на Україні. Відомий чекіст Гунявий заарештував Кублицького з усією родиною, забрав усі папери і на другу ж ніч розстріляв усіх Кублицьких. Тепер папери в ЧК. Далі обведено червоним олівцем. Круг повільно складає аркушик і подає Фінкелеві. Цікаво, а який доказ того, що ці папери тепер дійсно в гуннявого. Чи бачив хто-небудь самого гунявого і ті папери? Фінкель так само дбайливо ховає лист до вирізки і вибачливо посміхається. Прокопе Панасовичу, я три роки вже слідкую за кожним кроком гунявого. Фінкель – дурень. Коли він утелющить собі щось у голову, то останні штани продасть для цієї справи. Вона мені вже коштує п'ять тисяч долярів. Прошу вас, в мене по всіх містах Європи, де жив цей тип, своя агентура. Ви думаєте, хтось дурно, ради моєї прекрасної лисини, буде їздити за цим суб'єктом? Йому мерзотникові добре, має собі награбовані гроші та брилянти. А я де візьму брилянтів? А проте ж таки ганяюся, ганяюся та таки піймаю. Коли Крук не схоче разом зо мною ганятися, буду шукати інших охочих. На цю дичину мисливці знайдуться. ого вона мільярдами пахне. Значить ви певні, що ці папери в гунявого? Як у тому, що моя голова лиса. Їх бачив хто-небудь із ваших агентів. Фінкель знизує плечима. Скажіть, Прокопе Панасовичу, щоб бути певним, що на такій або на такій планеті є золото, чи радій, чи йод, треба неодмінно полетіти на ту плянету і бачити. Людський розум має змогу, не бачачи очима, знати напевне. Спектральна аналіза для планет, а психологічна аналіза для людей. Ні мої агенти, ні я сам не бачили тих паперів, кажу відверто. Але я вам з точністю до однієї тисячної долі скажу, де вони в гунявого раз у раз сховані, як він труситься за них. Для мене цього поки що досить. Коли ж ми з ним знайдемо його товариша, а я теж його шукаю? Тоді моя аналіза підтвердиться з такою самою науковою абсолютною точністю, як і спектральна. Так от, Прокопе Панасовичу, ви тепер знаєте всю суть цієї справи. Як людина державного і широкого фінансового розуму, Прокіп Панасович непомітно, але гостро скліпує на фінкеля очима, але на горбоносому обличчі ні тіні натяку на фінансові операції колишнього члена місії українського уряду. Як людина творчої інтуїції, широчині та сміливості, ви відразу зрозуміли вже величезну, грандіозну вагу цієї справи. Уявіть ви тільки собі, що ми довідаємося про місце покладів золота, га? Що, голівка крутиться? Так, розуміється, коли. Що? Франція, Англія, вся Європа та й сама Америка не схочуть мати чести бути нашими компаньйонами? Ні? Хе. Так що таке ваш банк і тисячі таких, як він, поруч з цією справою, га? Крук раптом чує те саме почуття тоскного голоду й тягнення в грудях, як тоді, коли вперше з'явилася можливість стати власником урядових грошей. І вже він несвідомо знає, що цієї справи, незважаючи на всю її фантастичність і непевність, ні за що не покине. Через те він якомога байдужіше, потягнувшися, зітхає. Так... Може, Європа і сама Америка схотіли б мати таку честь, коли б... Круг зупиняється і посміхається. А Наум Абрамович аж голову відвертає трохи набік від здивування і бажання краще чути, що це за коли б... Коли б вона не була така... романтична. Фінкель робить свої круглі очі ще круглішими. Романтична? Ця справа романтична? Та випити ту склянку кави – романтичніша справа, ніж ця. І за кого ж Прокіп Панасович має його Фінкеля? За Блягера? За остаточного ідіота? Наум Абрамович з рішучою холодною гідністю збирає всі документи і складає їх у портфель. А в грудях у жениї знайома порожнеча, як бувало колись після програного в суді процесу. Знову, значить, зірвалося, знову шукати когось охочого дати сто тисяч, знову доводити. А щоб тим охочим було так легко дихати, як йому їх шукати. Ну, що ж, Прокапе Панасовичу, колись пожалкуєте. Крук посміхається, але від схованих у портфель документів голод стає ще тужливіший. Чого ж ви ображаєтеся, Науми Аврамовичу? Я ж не Європа і не Америка. Для Європи й Америки ця справа, може, і не підходить. А я ж вам не сказав того самого про себе. Елементи непевності, розуміються, є. Але ризик у справах, ніби чарка аперитиву перед обідом. Що ж, давайте разом ловити, чекіста. Приємна теплота раптом сповнює всю істоту Фінкеля. Не наче з холоду зразу сів у гарячу ванну. Фу. Оце слова справжнього ділка. От тепер я впізнаю крука. Гарсон, пс, гарсон, треба випити мого річ. Чекайте, Науми Абрамовичу. Давайте спочатку докінчимо про справу. А, будь ласка, з охотою. Майте рацію, давайте. Насамперед про умови. Яка ваша участь, яка моя, яка інших? Тут Наум Абрамович знову поважніє, а Крук стає не то сонний, не то байдужий. Знову боротьба набирає інтенсивності. Наум Абрамович перед розмовою мав на увазі уділити Крукові лише 10% від своєї частини за ці його нещасні 100 тисяч. Але після тієї, Ниючої порожнечі, після насолоди гарячого купелю, в нього не стає духу на 10%. Але й 20 ображають Крука. Як? Фінкель матиме 80, а він лише 20? Та хто ж фінансуватиме справу? Де ж то чувано, щоб капітал у якійсь справі мав такий мізерний відсоток? Але ж прокопи, Панасовичу, я сам тут капіталіст, я сам уже вклав у цю справу більше ста тисяч франків, я три роки проваджу справу, та й ініціатива моя, ну, щоб довго не зупинятися на цьому пункті, двадцять п'ять. Нехай буде не по-моєму і не по-вашому. Кінець. Круг довго й мовчки думає, помішуючи ложечкою в склянці. А навіщо саме сто тисяч? На видатки, Прокопе Панасовичу. Наприклад, я вже цілий тиждень тримаю в одному пансіоні дві кімнати. В них ніхто не живе, а я мушу платити. Для чого? А для того, що Гунявий мав приїхати до Парижу вже тиждень тому та затримався в Берліні. Мої агенти дали йому цю адресу пансіону. Розумієте, треба, щоб коли він приїде, була вільна кімната в пансіоні. І не одна, а дві. Одна для нього, а друга для нашої людини. Та ще, щоб поруч були обидві кімнати. Ви думаєте, легко це тепер у Парижі знайти? Тепер же далі. Треба знайти таку людину, щоб могла зайнятися гунявим. Знайти можна, але хіба ця людина дурно нам робитиме це? Крім того, треба якусь жінку. І гарну. І їй треба то гарні панчохи, то сукні, то те, то се. «Це дешево? А я, що ж ви думаєте, можу годуватися самими паризькими туманами? Мені і моїй родині не треба їсти. От ви і рахуйте!» Крукуса дивиться в склянку. Так, розуміється, все зводиться до того, що Фінкель матиме собі платню і годуватиметься не туманами Парижу, а грошима Крука. «Та що ж про такі дрібниці балакати? Тут серйозніші обставини, Прокопе Панасовичу. За гунявим уже інші ганяються. От що?» Круг швидко і тривожно підводить жорстко-кучеряву голову. «Так-так, з одного боку примазався до нього якийсь собі свистун. Знаєте ви такого?» «Це прізвище його?» «Прізвище». Імпозантне, правда? І такий справжній свистун. Маленький собі прищуватий паршивчик. Колись за часів революції був якимсь комісарчиком на залізниці при міліції. Тепер робить велику політику за кордоном. А яке він має відношення до гунявого? Знає він про золото? Фінкель розчепірює вілом пальці на обох руках, як курка хвоста. Невідомо. Може, знає, а може й не знає. Але відомо, що стосунки з гунявим у нього дивні. Гунявий чи боїться його, чи поважає, чи якось дуже залежить від того свистуна, чорт їх розбере. В кожному разі він у свистуна мало не залякає, в якійсь надзвичайній покорі. У свистуна свої гроші, розуміється, чорт ма, і живе він на кошт гуннявого. Але враження таке, що за все платить свистун, а мені клопіт. Я зайняв ці дві кімнати в пансіоні, але боюся, що коли не знайдеться кімнати свисту нові, то вони переїдуть в інший пансіон. Ганяйся тоді за ними. Та й це ще зрештою не така біда. А от гірше те, що більшовики теж ганяються за гонявим. Так-так, вони, очевидно, теж тільки й ждуть, щоб він знайшов свого компаньйона. Тоді вони обох їх заарештують або просто схоплять і відвезуть в Росію. А ви сумніваєтеся, чи дійсно певна справа. Не бійтеся, більшовики по-дурному не ганятимуться. А дійсно ж ганяються. Фінкель зітхає. Прокопи Панасовичу, Фінкель, може, найостанніший ідіот в астрономії, але в своїй справі йому не треба телескопів. Ну, а що ви скажете, наприклад, на те, що в тому пансіоні, де я тримаю дві кімнати, вже живе відома чекістка Соня, спеціально прислана з Берліну, а? Чекістка? Жінка? А що ви собі думаєте? Це непогана ідея. Я вам ручуся, що через тиждень вона буде коханкою гунявого. Ну, а ви самі, як відомий, хе, не противник жінок. Добре розумієте, що може гарненька жінка? Ай-яй-яй!» Посмішка Фінкеля стає і тепла, і скорботна. «А вона гарна, ця Соня?» «Хе! Ллойд Джордж усі свої таємниці...» виклав би перед нею, не те, що якийсь собі там гунявий. Живе вона під прізвищем Наталі Кузнецової. Можете перевірити. Хм, це погані обставини. А ви думаєте, що мені хочеться від них танцювати? Я тепер ламаю собі голову, де знайти таку жінку, щоб паралізувало цю Соньку, щоб відпихнула її від гунявого. Звичайно, де й шукати, як не в Парижі, слава Богу, коли б у мене хоч стільки тисяч було, як їх тут є. Але в даному разі справа трохи складніша. Є в мене на думці одна жіночка, та боюся, що не вийде з нею діло. Дівчина? Ні, не дівчина. А хто саме, невідомо. Була колись замужем за офіцером, та його вбили на війні щось через місяць після шлюбу. Виходить, не би вдова але років вісім уже живе з одним типом. Чи чоловік він їй, чи коханець, чи родич, чи що таке, розібрати трудно. Не би чоловік, але ж у нього на очах вона має романи з іншими. Ну, так, з цього боку, значить, ніяких перешкод не буде, а гарна. Фінкін на це запитання гордо і самовдоволено посміхається. Прокопе Панасовичу. Про Фінкеля можна безкарно сказати, що він на хемії розуміється стільки, скільки блоха на філософії Канта. Але закинути йому, що він не вміє відрізнити гарної жінки від поганої, це все одно, що закинути Богові, що він не вміє розрізнити грішника від святого. Там одні очі чого варті. Бачили ви коли-небудь фіолетові очі? Синій, хочете сказати. Сині, синій, фіолетові, я вам кажу, дві великі фіялки. От, які очі, а волосся не стрижена, і то, яке волосся, нижче колін. Як розпустить, так чисто тобі русалка, а колір лиця, ай, Боже, серце мліє, ніжний, рівний, благородно білий. І чорт її знає, як вона його зберегла в цих блуканнях по еміграції, в дебошах та романах. А на романи легка. Фінкель лукаво примружує одне око на особливу жвавість та цікавість в очах крука. Що, вже готові стати на місце гонявого? Ні, хоч і легка, але ви вже поки що задовольніться своїм гаремом. Цю ми пустимо в справу. А от єдиний в неї дефект – вульгарна. Не фізично, звичайно. В тому якраз і трагедія, що страшенний контраст психіки з фізикою. Фізично така тендітна, поважна, благородна. Уста такі дитячі, невинні, що ставай на коліна перед нею і молися, як до Мадонни. А як заговорить, та ще як вип'є – каюк. Усе враження пропало. При кому хочете, може вилаятися трохи нематюком. І в розмові все-таки простацькі вульгарні слова. Поезії нема, знаєте? Поезії. Нема, знаєте, тієї жіночої загадковості, гри, тонкості. Аж сумно я вам скажу. А не дурна жінка. Зовсім не дурна. Така часом дотепна, гостра на язик, така фарбиста. Ну добре, а чого ж, власне, з нею може не вийти? Чого? А того, що не витримає конкуренції з Сонькою? е, -е Сонька не Сонька непроста собі, якийсь навіть університет скінчила. Крім того, комуністка, ідейна, переконана, з психологією. Може так підійти до гунявого, що цілком закрутить? Тут треба якраз тонкості. Гри. Треба вдарити по уяві цього чекіста. Не досить першого ж вечора піти з ним у ліжко. Діло не в тому. Треба вглиб його взяти. А чи наша Лесенька зможе із своєю вдачею? От хіба що вона трохи актриса, в кіні навіть хоче грати. Та одна річ кіно, а друга життя. Та й чи схоче вона сама взятися за цю справу? А чому б не схотіла? Фінкель з докором схиляє голову на плече. Ну як же чого? Їй же треба сказати, хто він. Та навіть проститутка не схоче мати роман з чекістом. А тут жінка інтелігентна, та ще, може, чекісти когось із близьких їй розстріляли. Круг байдуже сонно сьорбає каву. Значить, треба тільки краще заплатити. Ну ні, Проке Панасовичу, в таких справах часом і найкраща зарплата не допомагає. Круг неохоче, зневажливо кривить товсті губи. Не знаю, не бачив таких випадків, усе залежить тільки від суми грошей. Всякого можна купити, всякого, без винятку. Найсвятіший, найморальніший буде цілуватися і обійматися з якими хочете вбивцями, грабіжниками і злочинцями. Ще й шанувати буде. Запевняю вас, пусте питання. І ваша Леся згодиться, і чоловік її, чи коханець, чи брат, чи хто б він не був. І мені здається, що насамперед треба з ним балакати. Коли має приїхати гунявий? Наум Абрамович хоче відповісти Крукові на його досить неделікатне щодо самого Фінкеля сентенцію. По собі судити всіх занадто сміливо. Але що сперечатися з якимсь Круком? Йому треба вірити, що всі такі, як він, що він не гірший за всіх і що його навіть шанують. Та маю телеграму, що післязавтра вранці Гунявий буде в Парижі. Так от що, Науме Абрамовичу, я беру участь у цій справі. Зобов'язуюся асигнувати до ста тисяч. Про всі деталі поговоримо потім. А тепер пропоную зараз же поїхати до цієї Лесі й вияснити. Коли з нею не вийде, треба швидше шукати іншої. В мене теж є на думці одна. Платімо і гайда. Платімо, сказано так собі, для годиця. Круг знає, що платитиме він. Це вже загальноприйнятний з ним тон усіх його знайомих. За всіх і скрізь платить Круг. Накрав грошей. Хай платить. Наум Абрамович натягає своє пошарпане пальточко, бере портфель під пахвою і чекає, поки Круг розплатиться за себе і за нього». Муро заплативши, круг без допомоги Фінкеля одягає своє англійське пальто і про щось думає. А як зветься цей коханець чи чоловік Лесі? Микола Олексійович Терниченко, колишній офіцер російської армії, потім старшина української. Бідує, звичайно. Розуміється. Тим краще. До речі, Наума Абрамовичу, ви кажете, що ваші матеріальні обставини трохи... «Кепський!» Фінкель уже перечуває щось, і на лиці його проступає тепла ласкавість. «Та такі добре паршиві, Прокопи Панасовичу!» Круг занадто уважно застібає гудзики, не дивлячися на Фінкеля. «Коли хочете, я міг би дати в нашому банку якусь посаду пані Ніні. Ви, здається, колись питали мене. Вільної посади їй тепер нема. Але коли ми компаньйони в спільній справі, то можна щось придумати. Гонорар буде, звичайно, пристойний. Наум Абрамович від зворушення схиляє голову на плече. Впізнаю, крука. Зразу ж активність і розмах. Сердечно дякую, Прокопе Панасовичу, сердечно дякую. Панна Ніна машинку знає? Ви спитайте, чого моя дочка не знає? Дактилографію, стенографію Французьку мову, німецьку мову По англійському читає По італійському співає По американському танцює А сама дитина От вам усе досьє моєї дочки Чудово Поки що вона працюватиме в моєму кабінеті Як моя особиста секретарка А там побачимо Роботу можна почати хоч з завтрашнього дня Знаменито Завтра ж о дев'ятій годині Нінка буде у вас. Уявляю, скільки гордості матиме тепер дівча. Круг заклопотано натягає рукавички. Але от що, Науми Абрамовичу, коли можна, щоб панна Ніна не знала ніяких цих дурних легенд про походження мого майна і тому подібне. Це підриває авторитет тієї установи, де працюватиме панна Ніна. Фінкель здивовано, і якомога вище здіймає брови. Легенди? Які легенди? Ні моя родина, ні Ніна, ні я ніяких легенд не знаємо. Ми знаємо тільки істину і реальність. Людина глибоким своїм розумом, геніальною енергією, творчою інтуїцією завоювала собі становище в світі. Вуаля! Питання. Треба, щоб ваші службовиці про це знали? Отверто кажу, моя Ніна цю легенду про вас знає. Круг замість відповіді мовчки простягає руку Фінкелеві й міцно потискує йому руку. І вперше йому не згадується із стисненням і глухим роздратуванням незрозумілий довгий погляд дівочих зеленкуватих очей. Вперше тепер у відповідь на той погляд у грудях тьохкає солодкий холодок, і в тілі вже чути знайому напружену цікавість від завтрашньої зустрічі з тими очима. Ну, чудово. А тепер до нашої красуні Лесі. Швидко. Наум Абрамович з усміхом бачить, як сонна поважність крука здувається жвавістю і несподіваним блиском очей. Правду кажуть про крука, що він живе тільки тоді, коли краде гроші та коли нанюхує жінку. Решту життя важко спить. Бо дійсно ж, сама згадка жіночого імені розбудила його. А що ж то буде, як він побачить Лесю? Щоб не вийшло ще клопоту з цим. Наум Абрамович ніжно підсажує крука під лікоть до авта і сам заклопотано всувається за ним. А дощ Довгими батогами стьобає мокрий, чорний, розмальований різнофарбним світлом огнів тротуар.